26. Halászferi látogatása után Szabó néni nem fogyott ki a zsörtölődésből. Sértette asszonyi híjúságát, hogy a vőlegény jelölt rendetlen lakásba tette tiszteletét. Icunak nem sikerült megnyugtatni az anyját. Szabó néni ősi asszonyi fortéhoz folyamodott, s azon mesterkedett, hogy megtépázza Icu férjének tekintéjét. Karácsony előtt ez a módszer pedig nem teszi jót a családi hangulatnak. Laci ez alatt látogatóban járt Angéláéknál. A kis Ferkó fogadta. – Üljön le, Laci bácsi! Anyu elment valahová vásárolni. – A városba? – kérdezte nehezen titkolva csalódását Laci, de Ferkó megnyugtatta. – Á, csak ide a telepre! Valami kaját vesz. Lehet, hogy felugrik a nagynénémhez, akkor aztán várhatjuk, mert rémes, hogy mit tudnak összedumálni a nők. Semmi komoly dolog nem érdekli őket. Már melyiket. Akad köztük rendes, okos is. Anyát mi ennek tartja? A komolyak közé tartozik. Mi újság az iskolában, Ferkó? A fiú rá csodálkozott. Szünet van, Lassi bácsi. Azám, egészen megfeledkeztem róla. Mi csinálsz a szünetben? Ferkó ravasz hunyorítással válaszolt, jelezve, hogy nagyon bizalmasat közöl lacival. A tanulásban aktív pihenőt tartok, könyvet nem veszek a kezembe, ellenben úszni járok a sporiba. Tegnap házi versenyt rendeztünk, kibírja tovább a víz alatt. Én nyertem, pedig ez tulajdonképpen a kiegészítő sportom. A béka emberség mellett. A foci mellett. Be akarok kerülni az 1968-as olimpiai csapatba. A csengő berregése véget vetett az olimpiai ábrándoknak. Laci felé lénkülve intett Ferkónak. Megjött édesanyád. Ő nem szokott így csengetni. Mindjárt ajtót nyitok. Ferkó kimentés, kisvártatva bekísérte azt a fiatal embert, aki zsiga segítje volt. Régi ismerősként üdvözölték egymást, mert ő volt az egyik tanú, amikor Laci autóbusza elgázolt a zsigát. Laci úgy érezte, meg kell köszönnie a tisztességes vallomást, de a férfi elhárította. Nem maga hibázott. – Fiacskám! – szólt Ferkóhoz. – Miért nem jöttetek be a vállalathoz a télapó ünnepségre? Nem kaptatok értesítést? – Egy Na Nahát! És hogy bizonygatták? Na mindegy, ezt a csomagot neked küldte a télapó. Én csak póstás vagyok. Tessé, bontsd ki! Ferkó izgatottan feltépte a csomagot, s boldogan szorította magához a könyvet, meg a korcsolyát, mint akinek teljesült a legtitkosabb vágya. Az ajándékozás ájtatos csöndjét Laci törte meg. Korira fájta fogam. Ha akarja, kölcsön adom, Laci bácsi. Jó szívű gyerek vagy, de az én cipőmre nem menne fel. Tisztára lüke vagyok, hát arra nem is gondoltam. Feri bácsi, tessék megmondani a télapónak, hogy nagyon köszönök mindent és a postásnak is. Jó, majd átadom. Maga marad, Szabó elvtárs. Igen, beszélni szeretnék Wagner néval. Akkor én megyek. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ferkó kikísérte a télapó postását és visszatért a csendben várakozó Lacihoz. – Rendes szivar, ugye? – Aha. Apával dolgozott eddig, bár azt hiszem, nem elég belevaló. Laci rácsodálkozott Ferkóra, aki ezzel a felnőttes szólással lepte meg. – Belevaló. Az öregem sokat panaszkodott rá, hogy nem akarja elfogadni a borravalót. Pedig az tiszta üzletrontás, nem? Talán nem. A buszon én se kapok az utasoktól. Ferkót azonban nehéz volt meggyőzni, mindenre volt megfelelő válasza. De ha elmenne taxisnak Laci bácsi, kaphatna bőven. Borravalót elfogadni nem szígyen, csak keveset adni. Írtó klassz ez a kori, holnap kimegyek a műjégre. Van pénzed? Akad. Nem volt rossz üzlet ez a betlehemezés. De azóta nem voltál. Ferkó önérzetesen kihúzta magát. Egy férfi állja a szavát. Az ajtócsengő újabb érkezőt jelzett, s Ferkó rohant ajtót nyitni. Köszönés helyett azzal fogadta Angélát. Anyu, itt van a szabólaci bácsi. Elég régen vár. Mondtad neki, hogy várjon? Nem kellett biztatni. Angéla belépett, és a lakásban, mintha néhány fokkal melegebb lett volna. Laci legalábbis úgy érezte, amikor az asszonyja a kezet fogott. Angéla rácsodálkozott a korcsolyára. Jó estét, Szabó úr! Sajnálom, hogy megvárakoztattam. Maga hozta ezt a gyönyörű korcsolyát? Ferkú sietett felvilágosítani anyját. Itt volt apa segédje, a vállalattól hozta. A vadölő is tőlük van. – Megköszönted? – Persze. Angéla most Lacihoz fordult, és egy kis habozás után megkérdezte. – És maguk? Találkoztak? – Már itt voltam akkor. – Miért? – kérdezi. Angéla nyelve nehezen oldódott meg, nem szívesen beszélt erről, de végül is megszólalt. – Tudja, olyan bolondok az emberek. Ha valakit meglátnak valakinél, mindjárt kitalálnak valamit. – Igazán sajnálom. Gyönyörű ez a korcsúja, fiam. Ugye? rajogott fel Ferkú. Megmutathatom a srácoknak, csak ide megyek a szomszédba. Nem maradj sokáig, mert késő van. Ferkú összecsapta a bokáját, köszönt és elviharzott. Laci néhány pillanatig maga elé meredt, mint aki nem tud megszólalni. Aztán erőt vett az elfogódottságán, és Angélára nézett. Azért jöttem, milyen furcsa is, ha nem történik meg aza, talán sosem találkozom magával. Angéla egészen halkan válaszolt. Igen? Lacia a csomag után nyúlt, amit hozott és kibontotta. Pár apróságot hoztam Ferkónak, a karácsonyfa alá. Az asszony csöndesen, elfogódottan szabódott. Nem szabad így költekeznie. Van pénzem, nem járok sehová, nincs senkim. Ferkó nagyon boldog lesz. Ennyi minden talán még sosem kapott. Elárulta, hogy béka ember szeretne lenni. Gondoltam, hadd legyen meg az öröme, egy pár lábuszony, meg egy víz alatti szemüveg, mennyi az egész. És ez a gyönyörű könyv. Laszi belelapozott a könyvbe, mintha onnan olvasná ki, amit mondani akar. Én is mindig romantikus dolgokról álmodtam, felfedező utazó akartam lenni. Sikerült. Állandóan utazom. A úton, És maga, Angéla, mi szeretett volna lenni? Angéla tűnődve vállat vont. Én nem is tudom. Korán férhez mentem. A mostoha apám sokat ivott. Talán tanítónő lettem volna. De azért nincs rossz dolgom. Én is textiles vagyok, mint az édesapja. Ott is annyi nő dolgozik? Igen. A művezetők meg a szerelők között akad egy-két férfi. Laci szemében felvillant valami, amit a régi romantikus regényíró szívesen neveztek zöldfénynek, zöldszörnyetegnek, a féltékenység démonának. De a hangját igyekezett lefolytani, amíg megkérdezte Angélát. És nem szemtelenkednek? Előfordul, különösen mostanában, mert tudják, hogy a férjem kórházban van. Gondolom, sokan megvígasztalnák. Szerencsére karácsony után hazajöhet. Szerencsére? Akkor már én se lábatlankodom. Maga egészen más Laci. Laci mély lélegzetet vett, s aztán először elfogódottan, majd egyre forróbb szenvedéllyel mondta. Milyen jó hallani a nevemet, ahogy kiejti. Hát nem buta ez az élet? Lassan aglegénynek neveznek. Tulajdonképpen nem is találkoztam senkivel, aki annyira tetszett volna, egy lánya sem. Aztán, Angéla, történik valami, s megláttam azt, aki egyszeriben mindenkinél többet jelent a számomra. A hirtelen jött varázs megtört, odakűn csengedtek. Angéla felugrott, sietett az ajtóhoz. Megjött a fiam. Ferkú helyett egy szomszédasszony lépett be az ajtón. Egy bizonyos Kati, aki minden pesti házban megtalálható, minden pesti gangról ismerős a kaján mosolygásáról, a nyájas hangjáról, az apró, de célba találó gyanúsítgatásairól. Igazán bocsánat, úgy sajnálom, hogy zavarok, ha sejtettem volna. Angéla rideg nyájassággal közbevágott. Nem zavarsz, Kati. Tessék, itt a húsdaráló. Holnap kérem vissza. Tudom, hogy tapintatlanság ilyenkor. Köszönöm, kedves! Jó éjszakát! Jó estét! Angéla kipirult a haragtól, és sziszegve karikírozta a látogatót. Úgy sajnálom, hogy zavarok. Ha sejtettem volna, jó pipa! Nem bírta már ki, közelről kellett látnia magát. Most aztán az előszobából vagy az ablakból lesi, hogy maga mikor megy el innét. Laci zavartan csóválta a fejét. Mire képesek egyesek? Holnap az egész telepen szétkürtöli, hogy mit látott, és csak az emberek véleménye számít, saját érzéseivel nem törődik. Angéla felállt, megigazította az asztalterítőt, és jelentőségteljes teljes így szól. Késő van. Elküld? Nem sokára hazajön a fiam is. Nem akarom, hogy még itt találja. Laci felállt. Zsebéből elővett egy kis csomagot és átnyújtotta Angélának. Értem, ne haragudjon és felejts el, amit mondtam. Ezt a kis kölnit azért gondolom nyugodtan elfogadhatja. Köszönöm. És kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Ferkó berobbant a szobába, korcsolyáját pörgetve, mint egy fegyvert, amivel éppen most győzte le az ellenséges hadakat. Anyu! A srácok valósággal elájultak. Mindenki rögtön kölcsön kérte volna a korimat. Laci elbúcsúzott és lehorgasztott fejjel indult az ajtó felé. – Hát akkor a viszontlátásra. – Szervusz, Ferkó. – Csókolom, mikor tetszik újra eljönni? – Nem tudom. Egyelőre sok a dolgom. Angéla halkan utána szólt. – Viszontlátásra. Ferkó felfedezett valamit az anyja arcán, és oda simult hozzá. Anyu, könnyes a szemed! Megbántott valamivel. Karácsony előtti este már ünnepi hangulat uralkodott a városon. A villamosok sem úgy zakatoltak, mint máskor, mintha papucsot húztak volna, olyan fenyőszagú puhaság volt a levegőben, mintha egy nagy erdőt telepítettek volna Budapestre. Alapály utcában is készülődtek a gyertyagyújtás ünnepére. Együtt volt a család, mint régen, amikor még nem fújtak válló peres szelek, s nem volt ellentét a családtagok között. Most már csak az a kis vidám feszültség maradt szabóéknál, ami szinte kötelező minden ünnepi alkalommal. Jóízű, de ártatlan csipkelődés, barátságos ugratás. Na papa, mit főzzek vacsorára? kérdezte évődve Szabó néni, és Szabó bácsi sem maradt adós az ugratással. – Amit akarsz, az lesz a legjobb. Kiméljük meg a csalódásoktól a dolgozókat. – Na most az egyszer, megmondhatod? – Rendben van, akkor most az egyszer főzzé valami jót. Szabónéni felfortyant, mint mindig, ha főzési tudományát merte kétségbe vonni az élete párja. Hogy nem szakad rád a mennyezet, vén izgága? Hát nem főztem én még neked soha semmi jót? Szabó bácsi csendesen békéltette felhevült feleségét. Hideg vér, asszony, szomszédok is vannak a világon. Na és? Hát nem főztem én még neked egyszer sem jót? Tudod is, te mama, mi a jó? Mit eszeltél ki már megint, te csavaros eszű? Ettél te már fogast, bakonyi módra? Nem én. Na látod, megírták az esti hírlapban, hogy aki még nem evett, borban főtt, tejfölös, gombás, szalonnás alatt, az nem is tudja, mi a jó. Az tényleg jó lehet? Szabó bácsi diadalmas pillantást vetett a feleségére. Na látod, mama? Megcsinálod? Meg én? A székelykáposztát. És ha nem ízlik, úgy ti sem tudjátok, mi a jó. A fát mikor díszítitek fel? A kérdezt, évek óta ő csinálja. Szabó nénin azonban nem lehetett kifogni. Ha ő egyszer elhatározta, hogy Szabó bácsit befogja valami családi feladat megoldásába, akkor Szabó bácsi hiába tiltakozik. A karácsony te tedukta el a pincében. Szabó bácsi megadta magát. Megkereshetem. És hogy nem menj hiába, hozzá fele egy kis szenet. Szabó bácsi az új napi parancsot nem állta meg morgás nélkül. Az emberiség egyik fő tévedése, hogy a nyugdíjasnak kevesebbet kell dolgoznia. Erígy már, nem orogj! Icú nyitott be a konyhába, és meglepetéssel látta, hogy szülei vidáman deveszekednek. Szabó néni letorkolta. Ez még nem veszekedés, lányom, ez még csak a kezdet. De annak szép volt. Szabó néni szeme rávillantott. S a lány takarodót fújt, mert tudta, hogy ha tovább felesel, komolyabb dörgedelmekre számíthat. Rendesen megcsináldám azt a karácsonyfát, peti is itt lesz. Icu már nem tudott válaszolni, mert csöngettek. Egyke kis sapkájában beállított egy boly. Kezit csókolom. Szervusz, fiam, mi áradban vagy? kérdezte barátságosan Szabóni. A boj szolgálattól jöttem, Sabó hoztam egy kis csomagot. – Ja, Istenem, de kíváncsi vagyok! Mi lehet benne? – Előbb tessék aláírni, hogy átvették. – Úgy? – Köszönöm. – Ülj le egy kicsit, fiacskám, hadd kínáljalak meg valamivel. – Köszönöm, de rohannom kell, ilyenkor nincs megállás. – A béglit szereted? – Igen, de már mérgezésem van tőle. Csókolom. – Szervusz! Icu lecsapott a csomagra, s reszkető kézzel bontogatta. Aztán, hogy végre sikerült kibontania, összecsapta a kezét, és alig tudott megszólalni. De gyönyörű! Kőpúder! Rúzs! kölni, Körömlak! És mellette a levél. Boldog karácsonyi ünnepeket kíván Icukának, aki őt nagyon szereti, Feri. Szóval a Feri küldte. Egy vagyonba kerülhetett. A pincéből jövet, kicsit szuszogva beállított Szabó bácsi a szénnel és a karácsonyfatalpal. Icú lépésekben ment az apja elé mutogatni a kincseit. – Nézd, miket küldött nekem? Csupa francia különlegesség. Revlon, mojnő, köty, a legkitűnőbb márkák. Szabó bácsi megnézte az ajándékot és vállat vont. – És te örülsz ennek, lányom? – Ilyet nem sok lány kap fanyalodott el Icu arca. Nekem éppen ezért nem tetszik. Gondolkozzatok, kinek való ilyen ajándék? Egy diák lánynak? Mondasz valamit, papa, helyeselt Szabó néni. Túlságosan nőnek nézi ezt a lányt. Icu nem bírta tovább, szemtelenül visszanyelvelt. Hát minek nézzen? Fiúnak? Szabó néni az öreg úr pártjára állt. Igaza van apádnak, Icu. Szép, drága holmik de inkább egy felnőtt nőnek való. Icuban felparázslott a dac, és kiszaladt a konyhából, de az ajtóból visszaszólt. Szerencsére én kaptam az ajándékot, mert én legalább tudok neki örülni. Gyertya elfelejtették azt a kis nézeteltérést, ami feri ajándéka körül kerekedett, ették a jó ízű káposztát, Skórtyógattak hozzá a demizsontartalmából. Szabó bácsi felöltötte a Páter Familias derűs arc kifejezését, töltött és ivást vezényelt. Megdicsérte az ajándékozó családot a három nyakkendőért, amit kapott, csak azt kifogásolta, hogy valamennyi csíkos. A végén már huligánt faragtok belőlem, élcelődött, ám ez a megjegyzése csak nevetés taratott, mert hiszen karácsony este volt, amikor nem illik zsörtölődni. peti a nagy örömtől hamarabb elámosodott, Bondi befektette a másik szobába. Az új lemezjátszóra, amit a család ajándékozott a szülőknek, feltettek egy lemezt. Gyönyörű színe van a rúzsodnak, Icukám, dicsérte Feri ajándékát Irén. Tetszik? Nagyon. Mondd, te is adtál valamit Ferinek? Egy kínai verses kötetet. Szabó néni letelepedett a lánya és a menye közé, mert óhatatlan kíváncsiság fogta el, ha a jelenlétében két nő beszélgetett, s ő nem tudta, miről. Miről csevegtek lányok? Dicsérjük a mama székely káposztáját. Isteni volt. Pedig izgultam, hogy majd nem izlik, és a beigli valami csodás, megtaníthatna rá a mama, hogyan csinálja. Szabó szerénykedett egy sort. Szívvel kell csinálni, Irén. Az a titka. Váratlan fordulattal Szabó néni Petire terelte a szót. Tényleg itt hagyjátok nálam Petikét? Banditól tudom. Hát, ha vállalja őt a mama egy időre. Akár egészen az iskolába járásig. Köszönöm, de csak addig kérjük, amíg fel nem veszik egy óvodába. Persze, persze. Bandi közel hajolt az öregéhez, mert nem akar tapintatlan lenni a kérdésével. Mi baja van, Lacinak? Még mindig a gázolás? A válasz természetesen nem Szabó bácsitól érkezett, a mindenre figyelő Szabó néni gyengét figyelemmel súgta Bondinak. Azt hiszem, szerelmes. Végre! Erre már Laci is felfigyelt, mert a nevét hallotta emlegetni. Mi csukdolóztok ott? Nem kötünk mindent az orrodra, öcsém. Szabó bácsi tréfával ütötte el a dolgot. Pedig szép nagy van, sok minden ráférne. férne. Szabó néni rögtön a fia segítségére sietett. – Hogyan, papa? Lacinak nincs is nagyóra." orra. Icu is feljogosítva érezte magát, hogy beleavatkozzék a családi évődésbe. – Kár, mert azon lehetne segíteni. – És mind nem lehet? – Hogy ne legyen valaki reménytelenül szerelmes. Lacit ez már komolyan bántotta, s a hugára. – Icu! – Bandit nem zavarta a keményebb hang, tovább fűzte a tréfát. – Megtetszett neki valami jó vonalú, új motor? – Szabó bácsi ráduplázott. – Csak két hengere van, de… – Laci dühösen kifogott. Kértelek már benneteket, hagyjatok ki a játékból. Az elfajuló vitát Szabó néni zárta le erélyes szóval. Ne bántsátok! Szívtelenek vagytok! Szabó bácsi, aki már alaposan megismerkedett a demizson tartalmával, rázendített egy nótára, de Szabó néni rárépakodott az öregre. Ha így kiabász, felébresztett Petikét, pedig milyen nehezen aludt el. Szabó bácsi abba hagyta a dalolást. Az más, egyébként én is nehezen alszom el, ha boldog vagyok. Milyen más a természetünk? Sóhajtott Szabó néni, de Irén sietett a vígasztalással. Mégis milyen szépen kijönnek egymással a mamáék. Szabó bácsiban újra felcsillant a humor. Ha egyszer mást nem tehetek, olyan, mint a szénatéri közértes, akiről Irén mesélt. Erről még nem is hallottam. Irén élvezte, hogy végre szóhoz jutott. A múltkoriban vettem egy gyümölcskonzervet. Rossz volt? Megsavanyodott, ezért visszavittem. A vezető bizonygatta, hogy jó és ehető. Mondtam, kóstolja meg, És megkóstolta? Á, dehogy! Csak hajtogatta, hogy együk meg nyugodtan semmi baja. Látjátok, mondta Szabó bácsi diadalittasan, ez anyátok módszere. Ha nekem van igazam, akkor is csak beszél, beszél. De ha a bizonyítékaimra nem kíváncsi, no de inkább ígyunk gyerekek. Szabó néni elhúzta a poharát. Én már nem kérek. Nem is kapsz. Laci, tölts mindenkinek. Laci, engedelmeskedett az apai felszólításnak, kocintottak és jó ízűen kortyoltak. Szabó néni elérkezetnek látta a percet, hogy kicsit visszaemlékezzen a múlt időkre. Volt sajnos már rosszabb karácsonyunk is. Majándék nem volt, de még fa sem, nem úgy lemezjátszó. Este az utolsó percben kaptunk egy szál fenyőgajat. A hajszalagommal kötöttem át, azzal díszítettük. Majd megszakadt a szívem. És az egészben az volt a legszomorúbb, hogy a gyerekek, te, Laci, meg Bandi, vígasztaltatok, hogy nem akartok semmit, nem kértek semmit. Icu nem szeretett semmiből sem kimaradni, kíváncsian dugta oda a fejét. – És én mit csináltam? – Te kislányom még pelenkában voltál. Mama, mi csinált akkor icu a pelenkába? Szabó néni felháborodva csóválta a fejét. Papa, papa, pa, miket beszélsz? Te ittál volna annyit, mint én, különbeket mondanál. Csak hogy én mértéket tudok tartani. Borban igen, de zsírban nem. Fél disznót rácsaptál a káposztára. Olyan zsíros lett, most aztán muszáj inni rá. Szabó néni harciasan védte a káposztáját. A gyerekeknek íz lett. Szabó bácsi magyarázkodásra kényszerült. Én nem állítom azt, hogy nem izlett, na hát, igazán kitettél magadért, mama. Icu anyja segítségére sietett. És ha láttad volna, micsoda hatalmas fazékkal főzött. Na akkor egy hétig más sem eszünk, mint tavaly. Szabó néni sértettem visszavonult. A telefon jellegzetes csengetéssel interurbán hívást jelzett. Icu, mint a forgószél, rohant a telefonhoz. Ilyen se volt még, mondta Szabó bácsi. ugyan ugyancsak fürgén rohant most a telefonhoz. Icu felkapta a kagylót és belesuttogta. Háló? Szíve a torkában dobogott, s alig tudta kinyögni. Igen? Szabó lakás? Adom Salgó tarjánt, hangzott a vonal túlsó végéről. Salgó tarján, tessék beszélni? – Icu, te vagy? Itt halász Feri. – Igen, Feri, kém én vagyok. – A hangodat akartam csak hallani, nem haragszol? Olyan egyedül voltam. Szabó bácsi a kapatos ember kuncogásával jegyezte meg. Ilyen se volt még. Icu két kézzel szorította magához a kagylót, úgy csúgta. Köszönöm az ajándékot. – Tetszett? – Nagyon, de nekem is van még egy ajándékom, – Most küldöm! – belecsókolt a telefonba, és úgy suttogta. – Szeretlek!